A susținut pe faptul că această, acest regulament ar fi fost adoptat în încălcarea părților legale. Nu mai vreau ceea ce am susținut, aș dori doar să aveți în vedere faptul că acest regulament a avut în vedere legea părților, care este contractul colectiv de înducă și care în raport de articolul 229 din Cotunuc și este evident că nu poate fi ignorat în cadrul procedurilor colective cu atât mai mult cu cât acel 69 ani a 2 literate îmi spune îmi face trimitere la contractele colective de muncă. Un alt... Un alt aspect pe care vreau să-l supun atenție din doamna fiștintă, este că uh, în raport de alegație, în sensul că prin acel regulament s-a stabilit că salariații care au participat în selecție pot contesta, formula mă la contestația privind la modul de desfășurare a selecției. Că era evident să fie așa, câte vreme modul de desfășurare a selecției conducea la un puntaj, iar salariații trebuiau să conteste modul de realizare a selecției, că puntajul se putea contesta arbitrar, contesta în puntajul de ce? Care era argumentul meu? Ne refeream la modul de desfășurare? Ba da un alt aspect, doamna președintă, raportat la, la alegația în sensul că au fost persoane care au fost cu concedii medicale și nu au mai participat niciodată în procesul de selecție. Trebuie să aveți în vedere faptul că o, notific... o concedire colectivă are două momente. Momentul de început care este notificarea privind intenția de concedire colectivă reglementat prin articolul 69 al 1 din Codul Muncii și momentul final Înăuntru că trebuie să-și toată procedura de uh, consultări, selecție, uh, notificări cu organele statului, momentul final fiind notificarea pe articolul 72, ori după momentul emiterii notificării privind închiderea procedurilor prealabile de concediere colectivă. Repet, urmai ăsta e raționamentul celor două notificări, pe, 61, pe 69 aliniatul 1 și pe 72 început și sfârșit al procedurii, după acel moment angajatorul nu mai putea să-și proceduri care țineau de concedirea colectivă. Chico assanquei